וחכמים ישיבו אף. איש חכם נשפט את איש אוויל, ורגז ושחק ואין נחת. אנשי דמים ישנאו תם, ושרים יבקשו נפשו. כל רוחו יוציא חסיל, וחכם באחור ישב בחנא. מושל מקשיב על דבר שקר. כל משארתיו רשעים. רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם, אדוני. מלך שופט באמת דלים, כסאו לעד ייכון. שבת ותוכחת ייתן חכמה, ונער משולח מביש עמו. ברבות רשעים ירבפשה, וצדיקים במפלתם יראו. יסר בנך וניחק וייתן מעדנים לנפשך. באין חזון ייפר העם ושומר תורה אשריהו. בדברים לא ייבשר עבד, כי יבין ואין מענה. חזית איש אץ בדבריו, תקווה לכסיל ממנו. מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. איש אף יגרה מדון, ובעל חמא רב פאשה. גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד.